ВЕРНИЯТ образ. 41. -а ЛЕКЦИЯ От младежки ОКУЛТЕН КЛАС 8 година Изнесена от учителя на 26 юли 1929 година САФИЯ Размишление Какво става, като се срещнат две тела в пространството? Ако си хармонизират, те ще се сближат и опознаят. Ако не си хармонизират, ще се отблъснат и от им ще се създаде източен въпрос. Каквото представляват срещите между същества, които са хармонично или дисхармонично настроени помежду си, такава нещо представляват и думите, които хората си подхвърлят. Ако думите са хармонични, съществата се сближават и опознават. Ако са обидни, съществата се отблъскват, както се отблъсква кумената тапка, хвърлена върху твърда преграда. Коя е причината да се говори за среща и за отношение между две същества? Все има някаква причина – външна или вътрешна. Дали хората разговарят, дали се срещат, има някакъв повод за това. Някой говори с цел да оправдае себе си или ближния си. Ако успее да направи това, той минава за талантлив човек. Ако не успее, минава за невежа. Невежеството не е многократен процес. Човек може да бъде невежа в един момент, а в друг момент да прояви голямо знание, да мине за учен. За невежеството пишат двойка, а за знанието шестица. Като съберат двете оценки и ги разделят на две, получават тройка. Среден успех. Талантливият човек е запален с вещ, а невежият е съгаснала. Невежият и ученият са полюси на живота. Невежият започва с нула и завършва с двойка, а ученият започва с тройка и завършва с шест. Който започва с шест, завършва с нула. Това значи превръщане на енергията от ниша в виша и от виша в ниша. Който знаете да превръща енергията от ниша във виша и от виша във ниша, той може да тълкува и да изправя погрешките си. Често учениците грешат, защото съмесят в работата на своите учители и тогава вместо добри оценки получават слаби. Учителите представляват природата. Следователно хората, като ученици на живота, съмесят в работата – на природата и вместо добри оценки получават слаби. Нямам ли право да говоря, да кажа мнението си? Имаш право да говориш, но разумно, правилно. Добрият, разумният говор е вътрешен и невидим. Той е истински, реален. Оттук вадим следното заключение. Реални неща са тези, които предизвикват Вътрешен говор в човека Между тях всякога се образува духовна връзка Само светлият път на мъдростта води към истината В истината е скрит животът 41. лекция Изнесена на 25 юли 1929 година Сафия